Там не треба шукати роботу, і перед жінкою буде совість спокійна, бо вона хоча й терпить, але оце її чекання, поки Сава знайде роботу, стало нестерпним. Отак, мріючи про в'язницю, Сава зустрінув знайомого лікаря, і той влаштував його двірником в інститут. У той день, коли Саву витерли з видавництва, він трохи затримався в місті. Ще люди з села на автобусній зупинці стояли, але автобуса не було. Відлига, а підвечір – вітерець. Дорога ще не розкисла, ще не весна. То весною треба по гуму відчоботи до знайомого заходити, щоб діти через село додому. А в грязьку дорогу від хати до шляху долав за 45 хвилин та почекати автобуса. Автобус 45 хвилин їде до Києва. Дорога – самі ями. Десь більше двох годин, тільки в один кінець, та ще його неймовірній тюсняві. Чотири з половиною години в два кінці. Це найбільше. А як сухо та автобуси добре ходять, то три години найменше. А ще ж і на роботі треба щось робити, сім годин. Ну і що? Все село так живе. Правда, тим, кому ближче до шляху зручніше. Викликав його сьогодні директор. Знав Сава, що буде така розмова, але все ж... Директор сказав, не так просто сказав, а тудою-сюдою, разом з головним редактором, що ми б вас із радістю тримали на роботі, а ви нам навіть подобаєтесь, як людина творча, але більше не можемо, бо у вас не закінчена вища освіта. Директор знав, що Саві пояснювати не треба, чому не можуть, як це так не можуть. Був це собі чоловік невисокого зросту, натоптаний, коли б навіть не знав до цього, а десь зустрів у пальті Йондатровій шапці, зразу б сказав, що це директор. Нарешті Сало зрозумів, що люди, які мурашки, вже коли народжуються, мають своє суспільне призначення. Якщо народився директор, то й у три з половиною місяці видно, що це директор. А якщо артист то баба з повитуха так вам і скаже. О, це артист народився. Хоча директор і міг, як українець і людина, мати свою думку і гідність не погоджуватись з телефонними дзвінками і усними вказівками в комітеті по пресі, вигнати Саву з роботи, бо Сава усі недавно читав вірші біля пам'ятника Шевченку 22 травня. Але на чому його власна гідність Може триматись, коли за непослух його просто виженуть. Спасибі, сказав Сава, що ви мене із моєю неслужбовою репутацією майже два роки тут терпіли. І подумав, що відколи тут працював, був щасливий. Згадав о собі, хоча нікому в голосі не зізнався, якось воно у цьому році так склалось, що він був щасливий. Хоча всі знайомі йому співчували. Ну як же? Дружина навчається, а Сава заробляє 110 карбованців. Квартири в нього нема. А він собі митикував, що коли хочеш бути хоч трохи вільнішим у суспільстві оптимістичних споживачів, не треба розбещувати своїх забаганок, не голодувати і не світити тілом, не ходити в кіно і до театру, Читати книжки і не мріяти про щасливий лотерейний квиток. Отож так сяк одягнулись і майже не голодували. Хоча останнім часом став брати з собою сніданок, бо ціни в їдальнях і кафе підскочили на 30%. Був холостяком, то трохи соромився з кулака їсти. А це не так-то воно й страшно. Проте, коли в мороз грязюку чи пелюку, Проходив у друге за день своїх три кілометри від шляху і заходив у хату, то був щасливий, бо в хаті було тепло і чекала дружина. Як подумати, то ніхто його так у житті не чекав. Мати чекала з армії, але всіх чекають матері. Їхнього чекання діти не помічають. А от як він колись приїхав до жінки додому... Це як вони ще не одружувалися, тільки вирішили спробувати мати дитину, а поки що бути вірним один одному –